Andra avsnittet av Kändispodden. Kändispodden är tillbaka. Ja. är full eh, kraft. Precis. Eh, vi vill ju tacka för alla fina ord vi har fått. Mycket fint har vi fått. Presenter och sånt. <laughs> <laughs> Nej men vi har fått väldigt bra kritik faktiskt. Ja. Det gör ju att vi kommer vilja fortsätta fortsätta. Vi tycker det är jävligt roligt faktiskt. Förra avsnittet handlade om Max Sandberg- och idag kommer det handla om hockeyproffset Axel Blomkvist. Spelar hockey i Kanada. Victoria I, Royals. Victoria Royals, ja. Ja, sen är han ju. Han är ju draftad av Winnipeg Jets, NHL klubben efter att han fick ett sånt tryout-kontakt, tror jag det heter. Så var han där och sen signade de honom. Så han tjänar ju kul, och liksom. Det gör han. Och uh, han är ju också högaktuell inför GVM nu. Precis. Han, uh, det hade varit skitkul om han hade kommit med det. där. Han, uh, det var ju faktiskt till och med så nu att uh, Grönborg, uh, det är ju förbundskaptene för JVM-laget. Han var ju på plats och kollade i Victoria. Och då hängde Ake, uh, avgörande pucken, är på övertid. 4-3. Människorligt. Mm. Så, mm. så det, var, ja, det var ju väldigt bra faktiskt... Uh, man, bara, man får hålla tummarna på han här liksom. Han har också vunnit eh, SM guld med Rögle, G18. Det får man ju tillägga. Och jag har varit med i tv boken Precis. Precis. Så idag kommer vi. Förhoppningsvis, ja, förhoppningsvis. Vi kommer att intervjua Axel i slutet av programmet här. När han får tid. Ja, precis. Det är inte för lätt. Han är ju, vad är det? Sju timmar bakåt, något sånt. Ja, vi på andra sidan Atlanten. 19-årig i Akebok. Akebok. Ja, men han Axel Blomqvist, vilket, eh, vilket är det bästa minnet du har med honom? Lätt svärdfesten. <laughs> är, ja. det, är det den legenden om svärdfesten? Legenden om svärdfesten? Nej men svärdfesten är en grillfest hemma hos David Korts för två somrar sedan. Eh, riktigt bra fest. Kanske den roligaste festen någonsin faktiskt. Aha. Jag och Axel var riktigt odrägliga. <laughs> och jag var definitivt inte odräglig. Nej du, nej du var ju nykter. Ja stockar jag väl. Stockis var du. Du missade verkligen någonting. Men det var ju ändå en bra tillgång för er. Ja det var du. Du körde ju hemma ju också för du hade ju bilen så du körde hemma så jag kunde hämta mer sprit för den tog slut. Ja så skulle du byta kläder och sen var det så. Typ... Ja jag Sen hände det ju en massa skit hela tiden på den festen så jag fick ju styra och ställa lite så här. Ja du fick styra... så den inte alltså, gick helt åt... Nej eller Vi höll på att spåra ur dig. Ja uh, ungefär som Axel han tog... Uh... Han tog tag i svärden som hänger där på väggen. Riktiga svärd alltså. Prynad Han tar ett och slänger det andra till dig. Och ni ställer i tv-rummet och börjar slåss med dem. Och David blir jättehöjd. Ja det blir han ju såklart. För det är ju säkert ingen... Alltså det är fina pryder liksom. Och då blir det ju klart att man kan inte slåss med dem. Men det, det gjorde ju det bestämde jag för att göra ja göra. Ja. Jag har ju till och med bild på det. Och han ser så jävla nöjd ut med. Ja, ja men vi satt ju alltså triggade varandra verkligen. Vi, vi satt ju där ute på ä, Davids altan, terrassen eller vad Ja, terrassen ja, där ute och alla satt ju där och vi alla ögade och ja, jag och Axel var jävligt odräglig liksom. Ja, alltså vi hade ju typ ja, vi, inte när bestämt det för att bara skit. Ja, var bara... spår. Ja, det var det var roligt faktiskt. Eval Evald spårade också ur. Han äh, satt ihjäl på huset och han tog verkligen festen till en helt ny nivå, Evald. Ja, det var det här verkligen. Han höll på med spisen där och brände upp någon plast eller någon sån skit. Och <laughs> så, så blev det, jag och Axel gick och sa till David typ att Evald lade upp hela huset sånt där, för det. och David blev ju jätteaj på Evald där och... <laughs> ja, han, han höjde ändå den här odregligheten. Och David blev ju förbannad på Evald på riktigt. Med all rätt ju. Ja, med all rätt faktiskt. ja. Nej, och sen, sen spillar han, han ut Max Olsens öl. Men ju sket han är tråkig upp det. Och han fick liksom... Max Olsson, han hade inte mycket dricka med sig. Typ han hade typ tre öl. Och sen spillar han ut igen Och så hade han ju bara två kvar. Så det var ju rätt fler till han Ni börjar ju sjunga ramsar och sånt här. om med folk... Alltså det, det är ju typ... De kommer ju ner. Om man kommer in till Davids. Så direkt till höger. Så går man ju ner typ i källarvåningen. Eller vad fan man det. Amer amerikanska, rummet, eller? Ja, amerikanska rummet. Ja, amerikanska rummet. Och då... Alltid typ När de kommer ner så börjar ni sjunga och stoja alltså, Det är så jävla pinsamt för en som sitter själv bredvid. Det är, ju, det är en bild på min Instagram där när, när ni sitter och börjar klappa igång så här man ser det. Och ni de är så jävla nöjda och Max. Där ser man verkligen på den bilden hur nöjda vi är. Ja, och det är till och med så bra att låta liksom, så när jag har dragit igång så att Max kan inte heller hålla sig. Så han, så här, han vill ju klappa med, det ser man också Det är lite så med Max som ju, han är. Han skiter ju vad, vad, vad folk tänk, tycker och tänker liksom. Han gör, kör på sitt race ja. Alltså han är inte Han har gjort hjärta, absolut Men det är inte så, men han liksom Han kör sitt race Och de får tycka vad de vill om han alltså. så det, Ja, så drar han med mig i det liksom, Så det ja. blir det bra, blev det för, för er Ni hade ju väldigt kul vet jag. Ja, det är väldigt roligt faktiskt <laughs> Jag tror faktiskt, nej, Jo, det är nog fall, det bästa minnet Ni har ihop i måste Och Ja, varje gång vi snackas så är det ju liksom Ja, vi får ju styra upp någon fest i sommarna. vi kan vara riktigt odrägliga ihop Som vi var på svärdfesten då, liksom. Vi hade det riktigt amerikanskt Där nere i amerikanska rummet Det Roligt att på den svärdfesten Men så blev det ju fan på Längst ner i fjällarna Kom mm. ihåg att Ja, det var kaos alltså, Det var Evalds fel, eller? Alltså det går ju rykt om att det var Evald den har inte riktigt kommit fram, men det går ju väldigt så riktigt om att vara Eval. Men det är inte omöjligt att det skulle vara du och Ack, egentligen. Nej, det är det inte vet jag Stuckit uh, så här uh, rör med svärd. Nej, det har vi inte gjort, kan jag säga. Måste ha varit Eval som att han är mekkat. <laughs> Eval! Eval! Eval! Eval! Eval! Eval! Eval! Eval! Champagnefrukost, den hade vi ju också. Ja, vi införde ju en väldigt trevlig grej nu. Förhoppningsvis en tradition. Ja, till studenten. studenten. Ja, du kan ju berätta lite. Hannes. Ja, det, alltså det var, ju, det var ju student i Osby. Det vankade student. Alla kommer ju till Osby när det är student och julgranada. Alltså vi har ju Då typ den bästa studenten ever. För det är så ja, jävla Ja, det nivnt. är så bra. Ekbacken student, det är, det är något speciellt. men Alla kommer hem liksom och byn fylls med människor. Och, ja, det, det händer jävligt mycket faktiskt. Det, man har alltid många att gå till. Det. Studenten i alla fall, vi träffades hemma hos Joel Persson. Jag, Olle, eh, Max Amberg. Nej, Max Sandberg kommer inte. Nej, där kan vi börja prata om det sen. Ja, finns det en anledning till att han kom? Ja, ja, Victor Pettersson var det i alla fall. Ja. Axel glider in lite sent. Sleden bakfull. <laughs> <laughs> Och så vi skulle ha en champagnefrukost. En egen champagnenfråga så vi ville ju hemskt gärna ta studenten igen. Ja och vi hade väl lite mer för att Axel aldrig skulle få ta studenten. Ja precis, Axel hoppade av gymnasiet. Så vi ville ju helt enkelt fira Axel på studenten. Så det blev ju mer att det var Axels studentdag. Alltså hela dagen. Så det var han vi firade. finns riktigt bra videos på detta på Olle Nymans Instagram om någon vill kolla. När vi skålar och Sjunga och för Axel och för han har tagit studenten så, här. Ja, det är så jävla gäst med den bilden där. Så han, han kom in väldigt slevlig men det vände ja. snabbt medan ja. Fick se boysen och lite champagne och så här. Ja, Vi hällde upp, hällde upp Moe och... Och Knäppte första byren och så här Ja jävlar sen var han fan igång alltså Ja var riktigt bra var det Vi hade Joels på sig med Så vi ja, kom ja. i stämning liksom. Vi fixade det för honom liksom Ja alla i ju och student. Alltså så kul som det. Och vi tänkte att det måste ju för få göra då. Så vi... Ja. Och det spårade ju ut också. där. Vi, vi skete ju alla andra studenter. Och sa bara grattis till Axel. Och sånt och <laughs> gav han procent. Och på sånt. <laughs> det är så jävla med att du. Äh, drack sju glas. Med. Ja jag var riktigt taggad på. på så jag har ju längtat efter denna dagen. Så länge va. Ja. När vi har champagnefrukost och gött gäng liksom och sitter där då, då blir man sugen på Moi. Ja det var ju lite så här med att vi hade ju bestämt rätt så långt innan att vi skulle, det var några dagar innan liksom, att, vi ha, att vi skulle ha den här jävla champagnefrukosten liksom och då hade vi delat upp grejerna så här. du ska fixa det och du ska fixa det så här. och när det väl kommer till kritan då jag säger ju Max att nej jag kan fan inte komma då skulle han ha makor och pålägg med sig. Vi satt det där utan mackor liksom. Och, och han kunde inte komma för att. Nej han skulle ju vara med Elinor istället. Ja just det det var ju den. Vevna. Ja. För då hade han ju betuttat sig henne. Alltså. Tack Elinor för att du stumpade den. Ja det, han missade verkligen något kan jag säga. Ja, och så kom han ju och hade krav. Typ så. Han kom, ja han ställde och, krav på oss. Han hade ju kommit typ två timmar sent. Och det typ så. Vi är sena ner till utspringningen. Ja. Och då ringer han så. Alltså Ole Bren bry en till mig. Vi är tillbaka till mackorna. Men hans ringer liksom. säger: ska ha ost. för alla du är Jag ska ha ost. ost, ska ha ost. Ja, alltså det är så jävla dåligt. Och han, han, det sen var det ett jävla tjafs som kläderna också. För vi hade dresscode. Vi är fyra. Du, jag, Victor och Max. Ja just det. Ja. Vi skulle ha svart och vitt va. Och jag ville ha flyga Och det ville ju Max också ha. Ja. Åh, det här som bandincidenten, Vi börjar bråka och... Hur slutade. det? Ja, så kommer Max två timmar sent ja. Och ställer krav Nej, jag ska ha flyga, säger han Och han har typ inga kläder med Så att vi fick typ låna hårs av ja. Joel eller sånt där ja. ja, just det, vi lånade alla kläder av Joel Det slutade väl i alla fall med att Han fick som han ville Ja, hur gjorde du det? <laughs> Nej, men det var en trevlig dag, studenten vilka var, vilka var vi hemma hos? Kung Davva Kung Davva, just det Plus, då var vi oss här, liksom. Ja, det var vi Sen så var vi ju hos eh, Måns avslutade vi oss Ja det var det riktigt bra fest Och sen var det eh, bojen. Mm. Alla samlas på Borgen Borgen, Borgen, borg. Oh. Ja det är riktigt nimt Studenten eh, Årets kanske bästa dag. Ja det är det lättaste alltså. Sen är det Det är de två dagarna man vet att alla är hemma Nimma den fan Du och Axel startade ju en fond eh, S-bay-fonden kallar vi den Ja just det då efter när Max fick böter i, Han fick böta 800 i Växjö när han pissade på på Napoli. Stämmer det, ja. Då startade du och Axel en fond. Ja. en fond, berätta. Mm. Jo, det är ju såhär. Jag Ja, Axel Blomqvist älskar ju Max Sandberg. Tyckte liksom inte det är rätt att han ska behöva betala 800 spänn. För en pissning, liksom. Så även fast han var besviken på oss för att vi inte sa någonting till en han stod och pissade, så tänkte vi vi kanske får göra någonting... I en till det liksom Så då uh, satt vi och funderade jag och Acker liksom, Och slog våra kloka hjärnor ihop Och vi kom fram till att vi skulle starta en fond för honom Så vi skulle dra, i, dra in De 1800 spänn När jag uh, Ja bara fråga folk om vi kunde skänka pengar Till, uh, till uh, Max Hamberg ja. Och uh, då var det så att vi var, Hamnade på Baldas en kväll uh, Det vi hade redan dratt igång Den kanske hade dratt in uh, 50 enkronor och sånt här. För det var att alltså man får ju inte mycket mer än en krona Men har eh, kommit till Ball och, så, och vi bestämmer vad fan nu är det läge liksom. Vi känner inte mycket folk så alltså, vi, eh, vi tar en runda och samlar in pengar. Till och det, det roliga är typ, att vi ljög i helvetet typ, att, att han satt i fängelse sånt här. <laughs> han behövde pengar till mat, och sånt skit Och vi fick ju för fan 50 lappar och 20 och sånt. Och så alltså, in 400 spänn Ja alltså, det är imponerande, så imponerande Alltså vi drar in 400 spänn Halva, ja, halva halv. ja. jag har halva hälsa Sjukt att folk skänker pengar till någon som äh, sitter i fängelse dock. Ja precis, det är anonymt. Han är ju en riktigt bra att tala Han har ju liksom en chef Som har svar på allt Och så här man vet vad han ska säga liksom är, ja. Han är inte rädd för att snacka Eller det är så jävla nymt Han kan säga för vad som helst det. Ungefär som den gången när han kallar sig själv för T-Rex. Det, det är så jävla roligt alltså. Jag var inte med då. Men jag Nä. tycker det är så roligt den videon du har på Instagram. Man hör hur arg David är på Axel. Ja det är ju så här att eh, vi är hemma hos eh, Fag. Jag tror jag har typ spelat röven eller någonting skit. Röven är ett fotbollsspel om ni inte vet det uh, Ja i alla fall så åker vi hem dit och kollar på tv eller någonting och uh, Aki håller på att retas med David hela tiden. Det är mig som rörar de två och då, då kan jag inte sluta peta på en Och Sen sätter han sig på David och så jag är T-Rex och sen vadar jag han kittlhansen in i helvetet och David blev inte gladare kan jag säga. Ja, vi kan ju lyssna på, vi kan lyssna på klippet så man alltså man hör hur aj hur aj David blir. Alltså jag bråkar jag orkar, inte, jag orkar inte sluta nu. Vad har jag gjort? Sluta bara. Jag vet inte, Axel. Vad har jag gjort? Häftag. T-rex. Sluta nu, Axel. Lägg av. <laughs> T-rex. <laughs> ja. David har det tungt, kan jag säga, när de umgås. <laughs> är så? Ja, han. King Dava. Det är mycket påvågat här. Han ja. kan säga vad som helst, liksom. Sen har vi ju... Fassan. Niklas fassa. Niklas Blomqvist. Axels Fassa. Ja, det är riktigt lejare alltså. Det är sjukaste Granada någonsin. är ju den här Fassa var ute på den utescenen där. Riktigt bra granada var den en gång. Ja, sjukaste Granada någonsin och det är liksom Fassa spelar och det är sånt jävla ospeg där. Och <laughs> sånt jävla jag vet att jag ställde mig typ, uppe på scenen bara Fassa. Fassa <laughs> Alla hörde svara. Liksom. Det var så jävla gott Vi måste liksom ju vi måste liksom få en, en bra story från Ack om fassad. Ja, jag... Axel får berätta lite om fassan, sen. Ja, jag. det tycker vi definitivt. Så jag... ja. Fick med oss. Hela publiken är ju fassad. Ja, alltså det, var... Fassad. ja det var liksom alla bara fassa Det måste ha mm. varit mäktigt förhand. Med liksom... Ja, det var bra tryck, var det? Han måste ju nämnt hemma någon gång, så vi får väl... Ja, vi får fråga Axel om det. Uh -huh. Han saknar Osby mycket. Skriver man uh -huh. ofta på Twitter och... Saknar oss och sånt. Det får vi också fråga lite om. Osby, då? Ake är ju en sån person som verkligen älskar Osby. Jag tycker det är så jävla gött, liksom, att han... Uh... Ja, det är nimt att komma hem, liksom. Ja, jag tycker det är jävligt gött att komma hem, alltså. Det finns ofta man kommer ner till Osby nu, men... Uh... Det är jävligt gött när man kommer hem alltså. Man vet verkligen vad man har allting liksom. Oh. Det är så jävla bra Bra by. Det. Ja det är full fart liksom. Nej, det, det är inte full fart Det är, det inte, men... det är verkligen inte full fart. Nej, det, det, det, det, är det, ja, det är bara gött, liksom. <laughs> det är bara gött. Du, alltså, du är ju riktigt dum, alltså. Ja. Alltså, man, man måste bara slänga in detta att igår så var vi ju på fest. Och jag tänker så här: fan, alltså, jag är fan rätt full nu, så jag tänkte jag tar lite vatten. Men den dumme stocken handlar, jag har en skjuts med mig i, i bilen, eller bussen på vägen in. En ja, va? med vatten har jag. Och vad frågar jag om, om Hannes, han ska ha? Han ska fan, ta något vatten. <laughs> Sitter han och dricker sin öl, och idag har han varit för duktig sleden. Ja, riktigt sleden no, faktiskt. Det blir ju en ny kampanj igår för han våga vägra vatten. <laughs> det är jävla ja, det hävdar jag igen. Ja, det ångrar jag idag. Och så sitter han sitter nu han Eller han låg i sängen i morse Så hör jag han Vatten det <laughs> Så helt uttorkad käften <laughs> Jävla storkad Vi måste ju berätta lite om våra vardagssituationer med det. Ja vi, vi, vi har inte umgått så mycket Med Axel egentligen Nej det har inte blivit Vi är väldigt goda vänner med honom Men det har liksom inte blivit så att vi har inte haft samma festkrets eller vad man ska kalla det så det är liksom har blivit... han har varit med David Kåts och Olsson Lindqvist och Kullen och det gänget liksom och vi har ju varit med Sandberg och ja med fotbollsgänget där. Mm. Det är, det är lite ihop i fotboll uppdelat, så. Men är väldigt god vem Axel, det är inget snack ju. Ja, det är vi är en, en fantastisk människa. Ja, han har haft så Nej vi, vi, vi spelar ju i... Vi spelade ju samma hockeylag, vi tre. Ja, det var det vi faktiskt. Du, jag och Axel. Ja, du var inte med så länge men du var ju med i alla fall i tåget. slutade det slutade med när jag var tolv. var. du mm. Storkade då, sattade jag på tennis istället. Sen var det ju det gick. Det gick ju bättre för Axel än vad det för oss i hockey, i alla fall. Ja, det var det. Jag är ju dock ett bättre slagskott än Axel. Så är det. <laughs> <laughs> jag var snabbare också. Ja, det var, den, det var ju det på den tiden. Ja. Snabba ja. Det var ju typ snabbast vårt Ja, det var jag, nästan. Tjej, han blir bra. Ja, precis. Sen blir han ju. Men ja, kommer du ihåg någonting? Ja, jag kommer ihåg Axel som Som den långa fåraren som gläd runt lite på isen. Passade inte så mycket. Och... Han skulle driva av allt och alla. Marie. Ja, det var lite självisk och liksom gläd runt. Kom ihåg, man blir irriterad på han ibland för han inte passar. Liksom. Han körde sitt eget stycke. Det, det, det, det sa vi innan, det har han alltid gjort. Han har ett fruktansvärt bra stycke då. Det är jävla gött att han har typ tar, tar med lite så här Åd, men jag tycker det ser så Han får ju över åd från Kanada Till, ja, oss då När han lär, typ så, lär ut Till oss, det typ är så, han har tagit in eh, Lätsch Och sen, eh, typ så här stursch Och lite sånt, det så jävla nint Det är för jag ja, älska åd ja. Han är fan mästaren på det Ja, han är fan den fan på. på... <laughs> ja, men kommer du ihåg de dina vacker från Onklet? Jag... Ja, inte så direkt. Alltså, det är så länge som man har så svaga minnen från Hocken, tycker jag. Mm. Men eh, som jag sa, han glider runt på isen liksom, och det är ett går i många månader. Absolut, absolut. Men, <laughs> <laughs> men eh, han gled lite för mycket, tycker jag. Ja, men sen blev han är bäst också. Det var inte lagspelaren, Acke. Det är Nej. inte den vi pratar om. Nej, men sen blev han ju bäst också. Ja. Så, Så det, gjorde han något rätt? Han visste det att han skulle bli bäst. Han kunde kanske glida där. <laughs> Gled runt ett tag, det. Ja. ja, han är ju liksom den jag, vill, jag skulle vilja veta riktigt hur mycket, lur han är i omklädningsrummet. Ja. Om man är, är odräg liksom på svärdfesten liksom. Ja, om han är svärdfestskille i omklädningsrummet. Ja. Det får vi ju fråga honom sen. Det vill man ju verkligen veta liksom han drar sig inte för att flasha pungen eller så här, eller tror jag inte. Han har det blivit några teabags så det omklädningsrummet, jag tänker mig. Jag hoppas det, i alla fall. Ja, jag hoppas med det. Om man känner man rätt, så är det så. Backis. <skratt> <skratt> I är det mycket bakis eh, humor. Det har blivit mycket nimt idag. Det har blivit jävligt mycket nimt idag. Ja, men det var bara för vi höll på med det igår. <skratt> ja, det är så jävla nimt. Nim Nimma den fan. Gif. Och... Gif. <skratt> Det är vårt lag bäst på plan. Jäggsborg. Uh, uh, uh. Alltså det där. Den sommaren. Var det sommaren när vi började kolla på packerna? Då... Ja, det var ju sommaren 2013, var det? Det var sommar, det sommaren. Eller, men... Nej, vår. Det var maj, var det, den här matchen. Var. Ja, för jag kände att det var rätt så kyligt när man hade ändå kläder på sig. Ja. ja, det var i början av maj, har stod framme. Ja. det stort är okay. Jo, i alla fall så var det ju så att. Ake, Hanna, det, alltså det var ju i manfall i Jägersborg. Acke fick hoppa in. Och, och Björne Värn fick också hoppa in. Och då, då tänker man kanske lite så här. Acke har ju fina handleder i, i hockeyn. Och ska ju ha rätt så god teknik. Tänker man ju. Han, han postar sig själv och slätan innan matcherna. Och lite Balotelli som är alltså hans idol. Då. Men eh, tekniken satt jävla inte i fötterna. Eller vad säger du alls? Nej det han... Han var ju jävligt AB. <laughs> den går till historien, den matchen vi var på. Det måste ha varit den sjukaste matchen jag har varit någonsin. Ja, det var det. Precis. Vi var ett bra gäng där med från Ustby, så han hade, han hade bra publik. Ja, men man ville stötta honom. Liksom. Det var ju årets match. Liksom. Det, liksom, det kan inte årets match så, men just för, eftersom Axel är med så blev det lite så. Det var liksom en B-lagsmatch. Det är ju från fyra i Så här bottenmatch eller sånt här. Ja men sen kan han i A laget också va? Han kom med i någon match i A laget ja. ja. Han <laughs> gjorde det bra tydligen. Men då, ju. Han hade dock. Han hade dock. Nej alltså den matchen. Alltså, den, den videon som ligger ute på. Um, poddens sida kan ni ju kolla på. Uh, det är ju där, där Axel missar öppet mål. Han kommer... Målvakten rusar ut, Axel har friläge Han lyckas ta sig förbi Målvakten på något sätt Och får med sig bollen Och har en Han, har... Alltså, han ska bara rulla in bollen Det är... Målvakten är långt iväg Och brobispelaren springer liksom Tre meter bakom honom Axel ska bara rulla i bollen Och vet, hela publiken ställer sig upp Och så här. Och det blir helt, helt ja, men... ex extas på läktarna Axel alltså... ska göra mål liksom jag Alltså jag var faktiskt ryslig alltså, Jag sitter bara... Jag har fan gåshud Ja det, det känns som att man sitter där nu på läktarna ja, <laughs> En meter från mållinjen Acke skjuter I ribban han, ja, säger, han säger att han vill ge oss en extra show. Och ville dra upp till i taket. <laughs> <laughs> då, då, då, Just det. Då, då drar han den i ribbanen. Vi hade ju bara varit glada om han hade lagt in på den. Ja, bara det med han skulle göra det ännu snyggare. <laughs> Istället för att det blir jubel på så blir det ju gapskraft. Kort efter blir det ju straff. och Då, då sätter de akt. Ibträffande Blomqvist Får lägga straffen <lämmer> Så jävla stockdupp ja, du, precis, precis efter han har gjort världens miss liksom. Ja men det är klart han ska lägga straff. Han var <lämmer> ju <lämmer> het ju Det hände ju mycket kring honom Hela tiden Men det gör ju typ alltid Max Det hände ju liksom mycket, ja det var liksom här Roligt att kolla på nu Ja det var en riktigt underhållande match, han sparkade ner En motståndare med så han fick utkåp Jag känner att han var tvungen Att göra det ju, ja. han ville ju showa Alltså det var ju så här. han har gjort mål Så han har inte behövt det men Nej. Då fick han liksom ge någonting ja. Så ner och spelade. Det är riktigt roligt att han Först gör en den jättemissen Sen får han förtroende och lägga straffen Och sen får han börja spela i A-laget <laughs> Ja, alltså det, det sjukaste är att, att han började dra folk ju. Ja, och han gjorde ju lite mål också. Väl? Ja, det kom i slut. Det, det, det var ju flera bilder som att, för, han gjorde. Han dock en exakt likadan miss <laughs> som den första. Det är ju typ Målvakten ska ut och bryta en boll från spelarens inne. Snett igenåt bakåt. Toucha bollen så den ligger typ en meter från målet. Helt still. Axel är helt fri. gå fram och bara så alltså, Han kan ju falla Punga i en bollen tror jag. Sätter ja. sig Punga. Vad vet han skjuter ju över. <laughs> han vill jag <ju laughs> hänga den. Lita, jag, det inte det var det var det var tror jag. Ja, men han, han, han gjorde ju det massa rätt till, för han kom ju med i logiskt av en han gjorde en legendarisk eh, säsong då. Det är så. Det Jag tror faktiskt han sa efter eh, det var någon match där han hade missat som fan. Så i fan det får du vara nog. Han ville fan att jag bort så med Det var faktiskt riktigt kul att kolla Begge på den tiden. Ja det var det. Och det har nog aldrig varit så mycket publik där som när Axel var med och spelade. Nej fan. Han blev fan hundratals personer. <laughs> jag kommer ihåg att på den första matchen där vi var och kollade på. När han gjorde den jättemitsen. Då, då ser man Fassan. <laughs> Ja, på andra sidan läktaren Han lägger sig ner så bak ah, Vad gör han Man vill inte ens veta vad han tänkte där. Nej precis ja, sen, sen får vi ju inte glömma inhoppen Från Björne och Esset Ja just det, så också, Esset var också med De gör du med också På en riktig bra show ja, Björne var inne i 14 sekunder Sen började han slåsa ja, så var han inne typ i 10 minuter Så gick han ut och spydde Ja just det och en kolla, kolla här han kom in Både det vi två minuter Då skulle han ta det hemåtlöp och, och trillade Han trillade på sig själv s, -t. s, -t. s, -t. s, -t. s -t. Det kan man jävla aldrig glömma Fassans herre Håken sa herre Hokus har hera nu. Hokus har <skratt> Välkommen Axel. Ja, tack så jättemycket. Ja. Välkommen till kändispodden. Tack, det är en ära att få vara med. Hur är med dig? Jo, det är bra. Jag nu har precis kommit tillbaka hem från min roadtrip. Ja, hur gick det då? Jo, vi vann igår så det var bra. Hur cool. hängde du? Hängde, du hängde ännu? Nej, jag, hängde, jag hade två ast dock. Ja, men det är bra ju. Men hur, hur är hockeylivet annars då? Jo, det är rätt bra faktiskt. Nu är det rätt, rätt lugnt. Jag mycket, ligger inte mycket på hotell och kollar mycket filmer. Så det är mysigt. Ja, det är mycket bussresor och sånt. Inte. Det är väldigt mycket bussresor. Lite för mycket ibland, men vi har, vi har riktigt bra buss med sängar till alla. Så det, det är gött. Men du trivs med, med vad du gör eller? Ja ja, tre år faktiskt får man ändå säga. Ja, jag ska, jag ska inte klaga alls. Men om vi säger så här, hur ser det en, en vecka ut? En vecka. Ja, det kan ju vara olika. Det beror på om man är på ja, alltså spela bortamatch eller hemmamatch tror jag. kör en hemma hemmavecka. hemma. Ja, ja, men det är varje dag. Varje dag ser jag, ja, de är lika dana men man är vid i salen vid nio och sen tränar man Från tio till ja, kvart över elva Sen kanske man Kör lite fys efter Jag brukar inte göra det men det finns ju vissa som, <skratt> <skratt> finns ju vissa som gör det Och sen ja, kommer man Är man klar? <skratt> du hoppar det Ja, jag, jag gillar inte att vara i gymmet ja, Det var ju <skratt> väldigt mycket stretching i var på gymmet Det var inte så mycket ja, Jag är lite så här elastisk Det är en del jag ska han är det Ja, jag shit, ja, jag ärligt, den här fålsattacken, jag blir aldrig skadad riktigt. Jag jag bara glider ur situationen lite. Ja, och sen när man, man klar vid tolv då och sen ja, kan man, drar man till något köpcentrum och hoppar lite kanske och går ut och äter och sen ja. Helt ja, det är att du hoppar enda dag. Det blir en ganska vanlig vecka. <laughs> ah. Ah, vi tar en t-shirt idag. Ska vi tar på Jesal då? Jag skulle inte säga enda dag, kanske, det, det blir i alla fall varje vecka handlar man om något nytt. Och sen kollar man en film, de i laget, spelar kanske lite biljard. Och sen blir det nästa dag, så gör man samma sak då. Soft life. Förutom ja. att det är matcher ibland på kvällarna. Ja, ibland, när det är match, då har man, eh, man vi kör lite så här tidigt på morgonen, vid nio kanske. Och sen åker man hem, sen bara ligger man i sängen hela dagen till fem, då man samlas. Sen spelar vi match klockan sju. Vi hade ju, <laughs> vi pratade om våra bästa minnen med dig. Och mitt är ju svärdfesten. Ja, och vi vill veta vad minst minns <laughs> du av den här festen? Vi, vi, eller jag minns inte allt som hände. Nej, det kan Bara vi stå. var jävligt ordrägliga. Ja. kommer så. du ihåg vad jag hur jag var på den här festen egentligen? Alltså jag, jag är lite som Hannes. så att jag var med, lite så här jag har inte jättebra minnen men jag har ju en del minnen. Det var ju det, det, var ju det där med så han ett av dem är när Hannes ligger inrullad är den här, i den här Davids matta. Då blev jag gett där. Mattan kostar 15 000 eller något sånt. Det, han säger. det kan ju vara mer faktiskt. Till och med. Ja det, det, det kan. Det, tillhåll, det, kan. Ja, det, var, det är när du ligger där på marken med, med, med dammsugaren i högsta hög. För, för innan detta har du gått runt och dammsugat hela huset. Ja, jag var ju hade dåligt samvete David han var ju sur och... Ja det var ju för jag kastade en banan <skratt> <skratt> Visst fan det var det Det var det nog otro... kan... Jo det måste vara den fäste. Jag drog en banan på golvet Eller något jag vet inte varför <skratt> Och sen blev David jättearg på mig Och sen så försökte du trösta honom <skratt> Och städa Och städa upp bananen <skratt> Det ja. speglar festen så mycket Men det är ju när, när ni kör svärden Ja det är, Vi tar ju ner de här dyra svärden Som hänger uppe i taket där vid trappan De tar vi ner och sen så börjar vi fäkta med dem Den Tar massa bilder och sånt <laughs> Och David Han bara blir aja och aja För varje minut som går Ja det är så ju Det, är jävligt, det är som var en av de roliga grejerna med var ju att Axel går inte och säger att det är hans hus <laughs> <Ja>. <laughs> Att han ja, det, gör precis vad han vill liksom Ja, den, den festen ballade ju ur. Och Evald ballade ur också. <laughs> Evald är klockren. Det, det hände ju då och då att han ballade ur på det sättet han gjorde den festen. Och jag tycker det är så nice när jag? gör det. Evald ja. Evald är Evald är en legend faktiskt. <laughs> e <Evald>. <laughs> <laughs> ja. Men vi hade ju champagnefrukosten hade vi. Oj, oj, oj. oj. Studenten. Ja men det började ju Jag vet inte, när vi kom på vi, vi planerade väl dagen innan tror jag Eller några dagar innan Det känns på, som att det var några dagar innan alltså. ja, För de var ju så kaxiga David om att de skulle ha champagne Tänkte vi, vi kan väl få med honom Champagne <laughs> ja. Innan studenten då Ja var det vi riktigt taggade då kvällen innan Och alla satt där och sa vi, ja, vi, vi, Det var ju student och dagen innan Men så alla drack ju då med och alla var jättetaggade och alla satt och sa: Jag lovar, jag kommer inte komma för sent till det. Så, så ja, så var, var det ju en vild kväll där då med dagen innan. Man var lite slede när man vaknade upp. Ja, för, kom, kom, du, du har ju den video från den kvällen, Ola, när jag ligger på marken. Ja, det, absolut. Det är, det är ju den kvällen då. Så man är ju lite slede när man vaknar upp. Ja, var det den kvällen? Ja, ja fy fan Ja, så så vaknar man upp då och så är det champagnefrukost hemma hos Jolla. Ah, jag har fått den uppgift liksom så här för för du var ju liksom gäst. Ja precis. Ja, alla hade med sig olika saker vad var det va? Förutom jag då. <skratt> <skratt> och dag, det var ju fyra. Det skulle bara ha det Ja, var, precis. Ju. Ja. <skratt> så det tar ja, ta hojen då från Mossans eh, andra sidan byn uppe vid Klinten vid Loddan. Cykla hela, hela vägen runt till Jolla där vid Hunabacken. Uh, och sen kommer dit Och Max Sandberg är inte där alltså. Men alla, du, du är att... för övrigt duktigt sledet När du där upp Med skjortan uppknäppt oh. ja, var... ja visst fan. Men det, det var för att jag inte ville svettas alltså. Det var ju varmt och tänkte jag, jag vill inte få löka innan jag går ner Där på utspringet <laughs> jag cyklar genom hela byn Med öppen skåta Jag bak i <laughs> ja, ja, vi kommer. Jag kommer till Jolla Jollas morsa har ju lagat lite mat Lite frallor och sånt Jävligt mysigt Det är ju mycket på grund av att Don Max inte dyker upp mm, Ja precis För han vi, hade ju frallorna Han hade frallorna Ja det hade han fan vi får ju sitta där och vänta på Max. Vi, vill, vi är jättehungriga, bakfulla liksom. Men de kom aldrig de här bullarna. Nej, de dök fan inte upp alltså. Så då får Jollas mamma dra igång och äh, börja laga liksom. Ja, och sen så tar vi, ja, börjar dricka lite lite cider och framförallt moe. Äh, som han. Framförallt allt moët. Han jag ju alltså var det inte ett alltså jag får att du klunkade Moé där liksom. Alltså hur länge som helst, <laughs> tror du en klunk? <laughs> jag var riktigt sugen på Moé den morgon ja, faktiskt. Ja fy fan. Ja det var ju mycket Moé Det var mycket skål och sång. Vi kände, vi kände att det var mycket glädje den dagen tror jag. Ja, ja det, vi visste liksom hur kul det är att fira studenten. Och vi ja, ville verkligen visa dig hur det är ju. Ja, Alltså, det var man fick ju vara supertaggen. Ja, du var med. För det var jag, tror, jag, jag tror du fick uppleva det, verkligen. Hur det var att ta studenten också. Det, alltså, det kändes. så jag vet ju inte hur det är, men... Så bra som det var den dagen på morgonen. Där det, har, det har inte många dagar som är i den klassen. Nej, alltså det är så jävla gött med när vi, när vi sjunger, liksom. Och, och, alltså, den, den videon jag har på min Instagram, när du typ, sjunger så här... Fy fan, vad är det? Jag är bra, och... <laughs> <Ja>. <laughs> tack bröder. Ja, tack, tack bröder. bröder. <laughs> tack bröder. <laughs> ja, men jag var jag var tacksam för att ni visade, Hur det gick till där. Ja, det fick ju liksom allt. Vi fick ju utstyrslen, med capsen och allt det här med, det Ja, capsen. Ja, precis, vi vill ju att det var ju Axelstudenter så är det. Ja, och det var det var underbart var Det, det var riktigt trevligt. Och det ska jag, fan när man hålla i också. Ja, det är en tradition vi håller kvar i tycker ja, jag. Lätt. Men eh, hur blir det med, ska vi bjuda in någon annan? eller Vi bjuder in Samberg kanske. För han, eh, kan Sandberg folk. vet jag inte om, jag, om han ska komma så får han i alla fall inte ha några så här viktiga så, uppdrag som man hade förut kommer att med faller För man kan ju inte lita på han längre. Nej, det kan man inte sätta hand på det. Är... Eller, så, eller så kör vi tvärtom att du, ifall du ska komma så ska du få betala för allt. Ja så kan vi med göra som straff Ja Ja det är okej det är viktigt Han får ta två stycken nästa gång ja. Så du kan ta en själv för annars. Ja. Ja. Du gick ju utmatt Den flaskan Alltså bara klunkade på den flaskan Alltså om man går efter glas Så drack nog han åtta, och vi ja. sen åtta Ja det var ju helt sjukt <här> Du spelade ju i GIF Ett tag ja. <här> Berätta om den Eller vågen var det Ja, var, vad hände då? Ja, det var ju den, den våren jag inte hade mycket att göra. Jag kom hem jävligt tidigt från Kanada och sen har jag inte något att göra alls då, förutom att träna. Så då övning körde jag med under den tiden. Försökt att ta ett körkort, har fortfarande inte gott gått. Men, så, Pastor, så jag lite med Per så då hade inte så mycket att göra. Jag var ju också den... Tidigare jag varit väldigt stort att Osby-fan. Det är jag fortfarande. Men då var det extrem skulle jag säga. Så då kände jag jag kan ju börja lite fotboll i GIF liksom. Han inte så mycket att göra. Så då började jag spela där. Tränade en gång med Jolla. Och sen så var det match då. Med tre tror jag det var. Nej, första matchen. Ja, det kan vara. Och jag äh, går in då med en riktigt bra inställning. Känner att jag är rätt het faktiskt. <laughs> alltså, det var ju mycket uppsnack så här liksom att äh, sla eller säger, Slatan och Hacker, det är lite samma spelare. Mm. Ja precis. Äh, jag, man, man trodde jag, det är lite jag... så här med handledarna och så här. Liksom. du det, det var ju så man ja, kanske är Jägersborg Slatan. Ja precis. Var. Och jag kände ju det att jag var Jägersborg Slatan. <laughs> äh, jag gick ju in där självklart på topp. Det går alltså börjar jag känner det går helt okay och sen så får jag ju det här läget som ni har på video det legendariska läget Ja läget liksom och jag har ju jag får någon pass jag vet inte vad som ändå målväktaren rusar ut och den går förbi han och jag har öppet mål liksom och jag, jag är två, vad kan det vara 2 3 meter ifrån mål och jag drar den i ribban eller bara en över ribban över tror jag något sånt ribban ner var det Ja, är ja. jag... jag. Jag nu jag glömmer det aldrig. Nej. <laughs> Nej. Men det jag får ja, risen <laughs> jag jag risen jag så. Och jag har ju en bra kompis skara som är där och stöttar mig och jag jag ser ju hur alla står upp och skrattar Jag jag lår ner på mat. Ja. Ja. Och jag tänker det här det här kommer ju ja, det här kommer bara för för EB tänker jag. <laughs> Och jag skyller ju allt detta på gräsmattan i Eriksborg. Den hoppar ju på någon liten sån här klump som ligger på marken. Ja, annars har du ju satt den ju. Ja, det, verkligen. Du klagar alltså på stoltsvallen? Ja, det gör jag faktiskt. Det får jag fan göra. Det är rätt roligt för att du, efter att du har missat denna så får du ja. förtroende att lägga straff. Som, mm. som du missar. Och sen får du förtroende att spela i A-laget. Ja, Ja det är ju så att Du glider med liksom ja, ja. Men jag, jag är rätt bra på att skaka av mig Såhär <laughs> som är dåligt Så jag missar det här friläget Och sen är det inte mer med det Det går bra rätt snabbt Jag tänker jag hänger nästa Så det är lugnt ja, då, det, Och sen dunkar du straffen <laughs> Och sen får jag den här straffen Och laget vill att jag ska kliva fram Och det gör jag givetvis Inte så att tacka nej till straff Och jag drar det mitt, mitt i mål Mitt på målvakten har jag för mig det blir det blir en flop min debut där. Ja, det var riktigt roligt tid. det hade GIF många bra matcher ja faktiskt det var, det var riktigt roligt var faktiskt ska vi vi ge lite så du kommer du, du kommer nog ihåg att det var, det var nog var från från två andra legender i den matchen Men vad, ja. vad har du för minnen från det Om jag, säger så. Jag, har, jag har ju ESET där då S kom in André och han han ska back, alltså springa bakåt och alltså, ja jag vet inte vad som händer faktiskt bollen går ju de går ju till anfall då är det ska försöka komma ikapp han är han är ytterback tror jag han och han ska löpa hemåt och går, överkroppen är lite för tung för benen bara pendla på liksom och det vad faller han bara faller rakt ner, alltså. ja, rakt ner. Det känns som att benen går för få för att överkroppen ska följa med. Så. Så han faller lite med huvudet rakt ner i marken. Det såg ju väldigt, väldigt roligt ut. Det roliga är att han har varit inne i typ två minuter. Det går rakt av banan du bytte ut. Sig själv. Ja yeah, han var ja i tre minuter. Ja det var det var inget långt. Awesome Björnneberg med och spelar en ja vad kan det vara Tio minuter. Sen går han av planlägger sig och börjar spy för <speaks> <laughs> han är helt slutkörd. Det är ju skönt att man hade dem med sig där så man så helt katastrofalt ut. Hanet var inte något jag att vi var inne på Twitter där läste och läste: Så var det, du hade S gått fram och frågat dig vilken dom skulle vara. <tryckligt> ja, just det. S. Han frågade mig. Då, eller jag skrev ju till S. Typ så. hör att du ska spela GIF imorgon. Självklart kommer jag kolla, skrev jag. Då ja. svarade han. Ja, just det. Hej! <tryckligt> jag, jag sa ju ja till dig igår på fyllan, sa han. Ja, visst, fan, det var det. Ja. Vilka möter vi? Fråga <tryckligt> Alltså var jag är, det? han lovade det på fyllan Så jag kunde han inte säga nej efter Hur kändes det sen att du fick förtroende då? Vad tror du det kan handla om? Varför fick du det? Jag I tror att, att Jag visade en sån karaktär När jag klev framåt tog, tog den straffen och visade Jag var inte rädd liksom sen nej, gick Det, det ju kan det vara så ja. mm. <laughs> ja, Det kan du göra ibland liksom Men jag vet faktiskt <coughs> att Jag Jag gjorde ju ett mål där båtan Mot hästsveda Så det kan ju vara det men du drog ju från. Ja, var... Det var ju det som var grejen. Ja, jag vet. Jag var lite en publikfavorit skulle man säga. Ja. Vi snackade lite om Fassan. Eh, fassan, ja. Fassan. Ja. fassan ja. Med den här legendariska spelningen han hade på Granada. Har, ja. har han pratat mycket om den här eh, spelningen sen alltså hemma? så alltså, Vad tycker Fassan om responserna responsen han fick? Ja. Nej, fassan <laughs> fassan är ju helt lyrisk över den här kvällen. Han, han pratar ju om det fortfarande. Det, det är ju, han, han, ja, han älskar den här musiken Han står där och spelar på yte, scenen på Granada Och alla vi, jag vet inte hur många det kan Det var ju alla vi liksom och Alla Albin och hans kompisar Och Anton och hans kompisar Vi står ju där och jublar liksom och, och sen drar vi igång den här fassan fassan. Och, och han, han är ju han är överlycklig Man ser ju det, hur det glad Det är att jag fattar att det är han med det är, ja ja, han som är alltså. <laughs> han är <fattade> Han direkt. <laughs> han blir ju så lycklig liksom och han pratar om det och jag, och jag hyllar ju när jag kommer hem och såna grejer det är nog den bästa, bästa kvällen i hans liv skulle jag nu visa. <laughs> han kan Mer än om någon av de ena ni föddes liksom det Ja naturligtvis han gör det i årarna kom själv året jag stod typ med ena benet uppe på scenen där scenen och sen ja, andra bara stod så här, och stora och så sprack hela jävla benhelvetet så ja, hela. runt där med brallen var helt. Ja gick jag visst var Det var riktigt bra, var bra fest alltså det, det var var riktigt bra. Ja det var ju det. Ja, det var jävligt roligt faktiskt. Det var det som jag jag tänkte att jag tyckte rätt dåligt om Granada faktiskt. Ja, men innan, efter... innan dess. Ja, men sen blir du helt eh, fräls. Fassan fräls, det är sönder, fräls. Ja, det, var, det var det var ett riktigt bra Granada var det faktiskt. Axel, framtiden. Vad är planen? Ja, planen är väl att eh, kunna spela hockey och tjäna mycket pengar liksom. Mm. sen uh, ta det rätt lugnt inte jobba för hårt i gymmet och sånt uh, utan kunna kunna glida fram lite och sen uh, tjäna mycket pengar NHL eller KHL eller Schweiz det spelar inte så jättestor roll men absolut vill man jag har ju kontrakt med Winnipeg så det har varit kul att spela där det är ju stor hockeystad så det är väl en av drömmarna liksom och Sen har vi det här. Jag vill ju verkligen bygga ett hus på, på en av de små öarna ute i Osby Och Ha det som <skratt> oh, oh, ett litet partyhus där. Hade jag velat ha ett sommarhus när man kommer hem efter säsongen. Då <skratt> kan du åka ut där på din ö. Ja. <skratt> oh. <skratt> Ska du köra okay. helikopter då eller? Alltså jag har tänkt att ha helikopter och jetskis. Jetskis ja. Ja, så man kan ta sig in till land och ja, så jag så att jag hade ringt alltså ska vi hänga alltså jag ja, men kom ut till sjön alltså. hur har du ska hade du hämta mig då jätteskränd då Nej, det, jag hade nog sökt ha någon så här liten några som jobbar för mig som tar mina komser ut Timmar med båtar eller något. Ja, så tänkte jag också. Du ska ju ja. ha någon alltså, några som kör båtar som fraktar folk. Ja, precis. De får fraktas så här, Ja ja, det är plan, jag ja. Så, så bara står du där och vinkar alla välkomna och kommer med båtarna. Ja, det, det är lite så, jag, lite så jag har planerat det. Du säger liksom Osby, men vad är det som är så jävla bra med Osby? Ja, det är så många saker som är så bra med Osby tycker jag. Det... Det jag gillar är att allt är så nära. Man kan ta sig med, ho med, med hojen och allt. Liksom. Jag behöver inget körkort och det tycker jag är nice. <laughs> och sen är det, det här. Lite. Ja, jag, jag gillar att hoja. Speciellt exempel sommarna, det är soligt och så liksom. Och sen, ja det är det här. Jag tycker det, vår jag tycker jag är jävligt tajt. Och det älskar jag. Man kan vara med alla liksom. Och uh, man kan. Uh, Ringa vem som helst och bara cykla över dit och vara där. Och det är jävligt bra festen här tycker jag. Det får jag ändå säga. och Det är mycket fest och det gillar jag. Mycket öldrickande. Mycket öldrickande och det är jävligt mysigt. Sen har vi på sommaren, finns, man kan spela volleyboll och spela röven, tennis. och Det finns ändå en del grejer att göra fast det är litet och ja, lugnt som du sa. Jag, jag gillar byn som fan. Eh, ja, men Axel, som eh, de flesta vet eh, som följer dig i alla fall, mm. så eh, är ju ett GVM runt hörnet. Och ganska aktuellt ändå, eller Du träffade ju Grönbord, han kollade och du sänkte en kassan när mm. han var där avgjord. Ja, precis. precis. Ja, eh, hur du ser på GVM, vad han sa lite så här, och är det dina chanser liksom. hur, mm. alltså, vad du säger om det? Han sa väl, först och främst han var i Kolla och Vi vann i Sadden i och det övertid. Så han var nöjd. Han sa att jag spelade bra och sen förklarade han lite hur det skulle gå till nu när de skulle välja och när truppen skulle komma ut och så. annat. det var inget speciellt så här. Det var inte så att han sa till mig: Du har en klar plats. liksom. Så det får fortfarande lite ovist. Men nej, han berättade bara hur det skulle gå till och så nu och uttagningar och så skulle det gå till. Och eh, sen så, ja, GVM hade ju <coughs> givetvis varit kul. Får man ändå säga. Mm. Det är något, ja, man satt ju där med, med kompisarna och kollade på GVM när, när man var yngre och drömde om det. Liksom. Men eh, samtidigt blev det GVM så blev det ingen hemkomst till julen. Nej. Ingen julgranada. Alla vet ju också att Axel är en riktig julälskare. Ja, det, är jo, det kan det. vara den största, kan vara den största. Ja, jag får inte säga det och nu när vi kommer kom in i december nu snart och det blir bara julfilmer <laughs> så, så jag älskar julen och bara tanken på att fira julen liksom utan familj och kompisar, det gör mig lite ledsen, men givetvis ett gvm är ju ändå ett gvm så jag känner liksom oavsett så blir det jävligt bra. Kommer jag med så blir det ju riktigt roligt liksom. Kommer jag inte med så, så blir det jävligt skönt att komma hem där i en vecka. Och vara med kompisar och ja, dricka lite öl. Så, julgranada. Jul, julgranada, precis. Det hade med mig ett jävligt Ja, julgranada <laughs> är toppen. Så det, Jag känner att oavsett så blir det vint för mig, känner jag i hjälgio ja. känslan då ja precis ja men då får vi önska dig lycka till med, med den och eh, ja allt framöver ja, vi lycka själv med, ja lycka till med tummarna för för JVM uttagningen och allt sånt här och, mm. ja. tack så jättemycket annars ses vi i tid såklart det inte ja kommer. det gör vi precis men ja, tack så trevligt. hemskt mycket Axel ja, för tack så att du mycket. ville ställa upp och vara med på intervjun Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt trevligt att ha med dig. Ja, väldigt trevligt att ha med dig. Det Väldigt kul att få, få vara med faktiskt. Är en väldigt ära. Så jag ska tacka. Jag ska tacka. Ja, tack, tack. själv. Vi har det gött Axel Ja, det år. samma. Vi hörs. Ja, då. Hej. Hej. Puss Ja, det var allt vi hade för idag. Sen det var detta avsnitt, avsnitt ja. två. Actually. Ni får gärna, jag, säger, jag sa det förra gången också. Ni får gärna skriva vad ni tycker om oss. Det är väl kul att få att, att, att ni skriver. Typ så här, jätte, är det är jättebra. och så här. Gärna lite mer ingående vad som är bra. Och... Ja, precis. Det ger lite mer då. För då kan vi ju bli bättre och så här, utvecklas. Vi har ju en sida på Tumblr. Av alla ställen. Jag vet inte varför vi har det. Uh, HannesOckOllesPod.tumblr.com Där kan man gå in och... Uh, jag tror det finns någon sån frågegrej där Som man kan skriva frågor till och sånt Och där kan ni också skriva vad ni tycker Nej men det behövs ju faktiskt Ja det behövs för vi ska kunna För det ska kunna bli bra Vi vill att ni tycker det är kul inte Vi tycker det är skitkul Ja men vi vill liksom också att det ska nå ut Och folk tycker det är kul Nej annars ska vi lägga ner ja. bygget Så skriv gärna något Skriv någonting Kändispad.com ja. eller på facebook-sidan Kändispadon Facebook.com snittstöck Kandispodden. Ja. Ska vi ta upp vad vi funderar på till nästa? Ja nästa avsnitt kommer nog bli en riktig höjdare. För då har vi bjudit in. Ja det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt osippat kanske man kan tycka. Alltså det ja, är ju är inte, inte många som tror att det ska bli den här gästen. Nej. Nej. Men nästa, ve eller nästa vecka. Nästa avsnitt kommer i alla fall. Är... Abad dig ektorn. Ja. Yeah! Yes! Det är ju intressant, kan vi? Ja, jag var tillsammans med Amanda i femman Ja, och det var sex. fyra. Femman var det? Femman och jag, sexan tror jag. F, Sexan. Så det tänkte vi prata med Amanda om. Ja, och sen nu just nu så befinner hon ju sig inte i Sverige utan i USA. Precis. Och hon har varit med i allt mosby vilket gör henne till en kändis. Exakt. Så vi tänkte fråga Amanda lite om livet i USA. Uh, vad de tycker om oss? Ja, vad de tycker om oss? Vem som var bäst på ikväll och så vidare. Vem tycker om bäst idag kanske? Ja, lite Vem som ligger bäst till? Det är så uh, känsliga frågor. Lite, uh, lite så konstig stämning. du för förbereda det Amanda alltså, vi har ju en del gäster på gång. Uh, har vi? Det är inte så lätt. Det finns inte så många känslor. Nej, ni är inte för många där ute. <laughs> så, så, så. Allt så många i vår lilla by Om liksom. ja, ni vill vara med på den så ser jag att bli känd liksom. Ja gör något bra Som vi uppskattar Ja precis Det går inte bara vara med i en, en spalt i någon skåne Och tror jag att man ska vara med i vår podd Nej. Hallå, Hallå. Ja, men då. Vi tackar för idag Och eh, som sagt Subscriba Tack så väldigt Tack så väldigt Allt från kändningspodden Hej då Hej.